Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum Dunubakum Wa mayyuta'illaha wa rasulahu Faqadfaza fawzan awzimah Amma ba'ad Ya khawani fiddin Rahimani wa rahimakum Allah ta'ala jami'an Sadaraku sekalian Yang Semoga kita semua Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Alhamdulillah. Wa syukur Pada malam yang berbahagia ini. Di masjid Baitul Maqmun yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diberkahi Allah jalla wa ala. Kita kembali berkumpul dalam Majlis ta'lim ta atau majlis ilmu Yang insya Allah Pada Malam yang berbahagia ini Kita akan Mulai membacakan Salah satu karya Tulis dari para ulama kita yaitu yang terkait dengan Al-Aqidatul Islamiyah Karya Salah satu dari karya tulis Ulama kita Yaitu As-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu Rahimahullahu ta'ala Beliau adalah salah satu Ulama yang ma'ruf Dan Mu'tabar Dikenal dan diakui oleh para ulama Yang bermukim di Mak Makkah Al-Mukarramah Semasa beliau hidup Rahimahullah Namun beliau telah meninggal dunia Dan meninggalkan Karya-karya tulis yang sangat bermanfaat Untuk kaum muslimin wal muslimat Di berbagai penjuru dunia ini Dan juga Dakwa-dakwa beliau melalui rekaman-rekaman dan juga aktivitas beliau semasa hidup beliau rahimahullah di lembaga Darul Hadis yang mengajarkan kepada murid-muridnya Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walhasil beliau memiliki juhud rahimahullah yang sangat tinggi dan semangat yang kuat di dalam menyebarkan dakwahul Islam dan khususnya dalam perkara tauhid atau al aqidatul islamiyah yaitu akidah yang benar yang sesuai dengan Islam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan salah satu yang beliau tuliskan yaitu kitab kecil yang kita akan bacakan insyaallah taala yang diberi judul dengan al aqidatul islamiyah minal kitabi was sunnati as sahihah yaitu akidah Islam dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahih dari nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam Ma'asyiral ikhwa kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sebelum saya membacakan saya kembali ingin mengingatkan satu hadis yang telah saya singgung atau saya sampaikan pada pertemuan pertama sebelum ini yaitu hadis yang menunjukkan keutamaan Orang-orang yang bermajlis ilmu Orang-orang yang Saling Berziarah Saling duduk Di majlis-majlis ilmu Kemudian saling mencintai karena Allah Dan saling berbagi Barakallahu fikum Nah, hadis itu adalah hadis Yang diriwayatkan dari Imam Abu Idris al Khawlani, rahimahullah, Ta'ala Dari Sahabat Muad bin Jabal, radhiyallahu taala anhu, yaitu Rasulullah Sallallahu Sallam menukilkan Firman Allah Subhanahu wa Taala atau yang dikenal dengan Haditsul Qudsi. Orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Taala meraih kecintaan Allah Subhanahu wa Taala di mana Allah Taala berfirman wajabat mahabbati wajib kecintaanku yaitu kepada orang-orang yang mutazawirina fiyah orang-orang yang saling berziarah karenaku wal mutajalisina fiyah orang-orang yang bermajlis karenaku karena Allah subhanahu wa ta'ala wal mutahabina fiyah dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah ta'ala dan Wal mutabadili nafiyah Dan orang-orang yang Saling berbagi karena aku, karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan insyaAllah ta'ala Di majlis ini Adalah majlis Berbagi nah, Kita berbagi ilmu fikum. Dan Bukanlah Saya yang Menyampaikan ilmu ini Adalah yang paling berilmu atau yang lebih berilmu dari antum sekalian yang hadir di majlis ini namun barakallahu fikum dalam rangka kita saling berbagi ilmu naam dan kebetulan Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan saya yang menyampaikannya maka semoga kita semua tercakup di dalam hadis yang mulia tersebut yang wajib mendapatkan Kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Naam Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakum Allah Kita masuk kepada Inti daripada Alkitab Al-Aqidatul Islamiyah Yang dikarang oleh Al-Imam Al-Syikh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidahullah Rahimahullah ta'ala Naam pada awal kitab, beliau meletakkan bab tentang makna al-Islam wal-Iman. Makna Islam dan al-Iman. Apa makna Islam wal-Iman? Barakallahu fikum. Kitab ini beliau kemas dalam bentuk tanya-jawab. Dalam bentuk tanya-jawab. Sehingga ini lebih memudahkan untuk... Difahami oleh orang-orang yang membacanya Atau yang mendengarkannya Nah Karena bentuk tanya-jawab Itu lebih Mendekatkan pemahaman Seseorang dan lebih menjadikan Seseorang itu penasaran Dengan jawaban dari Pertanyaan tersebut Sehingga ini salah satu bentuk sunnah Nabi kita SAW Sebagaimana Dalam hadis Jibril Alaihissalam dalam Sahihain Bukhari Muslim yang Jibril Alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersama para sahabatnya kemudian meletakkan paha beliau di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lutut beliau di atas lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam enam lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. 6. Nah, apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun-rukun Islam yang lima dan rukun-rukun iman yang enam. dan rukun ihsan yang satu yaitu ant ta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu Yaitu engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah bahwa Allah Taala melihat dan mengawasimu. Walhasil dari hadis Jibril Alaihis Salam dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hadis yang masyhur dalam Bukhari Muslim menunjukkan kepada kita semua salah satu bentuk sunnah nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mengajarkan ilmu dengan bentuk soal wal jawab atau as'ilah wal ajwibah yaitu bentuk pertanyaan dan jawabannya barakallahu fikum maka asy-syekh rahimahullahu taala di sini mengemas kitab beliau dalam bentuk tanya jawab sebagai ikutan terhadap iktidaan Bi sunnati nabiyina sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Sebagai bentuk ikutan terhadap nabi kita sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam Nah, maka pertanyaan yang pertama Ma huwa al-islam? Apa itu Islam? Nah Dan pertanyaan yang kedua Ma huwa al-iman? Apa itu iman? maka tentunya kita semua telah memahami dari hadis Jibril tersebut Bahawa Islam itu adalah lima rukunnya rukun-rukunnya yang lima sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis tersebut al-islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimas shalah wa tuqidz zakah وَتَسُومَ رَمَضَانِ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا <coughs> Islam adalah Engkau bersyahada لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله Dan engkau menegakkan sholat Menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan berhaji Jika engkau mampu melakukan perjalanan padanya Enam. Kemudian penulis rahimahullah taala menjelaskan definisi Islam yang diterangkan oleh para ulama kita. Selain daripada rukun-rukunnya yang lima, maka definisi Islam secara dalil Al-Quran dan Sunnah yaitu Kata beliau rahimahullah wal istislamu lillahi bit Wal-inkiyadu lahu bit-ta'ah Wal-ibti'adu anishyar Kalau Allah Ta'ala Bala man aslama Wajahahu lillahi wa huwa muhsin Falahu ajruhu Inda rabbih wala khawfun alayhim Walahum yihzanun Islam itu adalah Engkau berserah diri hanya kepada Allah Ta'ala Dalam Tauhid Ini yang pertama Al-Istislamu lawu bit Tauhid Berserah diri kepada Allah Dalam bertauhid Ya bertauhid Yang ini Allah Ta'ala Dalam Seluruh jenis ibadah Maka kita Berserah diri Kepada Allah dalam Tauhid Yang memurnikan tauhid kita hanya kepada Allah taala wal intiyadu lahu bittaah dan tunduk kepada Allah dalam hal ketaatan ini yang kedua jadi Islam adalah berserah diri kepada Allah dalam tauhid yang kedua tunduk kepada Allah dalam ketaatan dan yang ketiga wal ibtiad Anis shar, yaitu menjauhkan diri dari segala kejelekan, dari segala kejelekan, dan puncak daripada kejelekan adalah ashir Ash kubillah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka ini tiga unsur dari definisi Islam berdasarkan dalil Al Quran dan Sunnah, yaitu Al-istislamu lahu bit-tawhid Wal-inkiyadu lahu bit-ta'ah Wal-imti'adu Anishyar Berserah diri kepada Allah Dalam tauhid, Tunduk kepada Allah dalam ketaatan Ia Tidak protes dari apa yang Ditentukan oleh Allah Ditetapkan oleh Allah Dalam segala hal Dalam syariatnya Tidak ada protes Ya Wahmakanalimukmin wallamukminatin. Ida kau Allah wa Rasuluh amran ayakunalahumulchiara min Amrihim. Tidak pantas bagi orang yang beriman, laki ataupun perempuan, jika Allah menetapkan suatu urusan, jika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan, ada protes, ada pilihan lain. Ya, tidak pantas kata Allah Taala. Maka orang yang berislam Singkia dulu Dia tunduk kepada Allah dalam segala ketaatan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syariatnya. Ya, jika Allah menetapkan A, kita pun mengikutinya, mentaatinya. Jika Allah menetapkan B dan seterusnya, maka kita tunduk dan patuh terhadapnya. Barakahlofikum. Ya, contoh misalnya Allah mewajibkan jilbab. Ya Bagi kaum wanita Maka wanita wajib berjilbab Tidak boleh protes Bahawa dengan berjilbab itu Menjadikan dia Panas, kepanasan Itu hanya berlaku di Arab Saudi saja Di Indonesia tidak berlaku Wajibnya jilbab Ini tidak benar Ini tidak sesuai dengan definisi Islam Dari unsur kedua Setelah istislamu lahu bi Tunduk kepada Allah Dalam tawhid ia berserah diri kepada Allah dalam seluruh Dalam tawah mentahidkan Allah Dan yang kedua Tunduk kepada Allah dalam ketaatan Dan yang ketiga adalah Al-ibti'adu anishyar Menjauhkan diri dari segala kejelekan Ya, dari segala yang dilarang Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu definisi Islam Di antara dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam suratul Baqarah ayat 112 Ya, beliau menukilkan Firman Allah ta'ala Aduh bila Allah rajim min hamzahi wa nafkhhi wa nafthi, bila man aslama wajahu lillah wahyu muhsin, falahu ajaru عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nam, bila man aslama wajahu lillah, tentu siapakah yang paling merserah diri, menyerahkan wajahnya seluruhnya hanya kepada Allah subhanahu wa taala wahuwa muhsin dalam keadaan dia berbuat baik dalam keadaan dia tunduk dengan ketaatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka baginya ajruhu inda rabbihi pahala di sisi Allah, di sisi Rabbnya wala khaufun alaihun walahum yahzanun dan tidak ada rasa takut dan rasa sedih atas mereka yakni, di dunia dan di umul akhirah tidak ada rasa takut dan sedih Ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berislam, berserah diri sepenuhnya dalam mentauhidkan Allah taala. Kemudian berserah diri, tunduk sepenuhnya dalam berbuat baik, berbuat ketaatan wa muhsin. Ya, dan juga dalam menjauhi kejelekan. Maka orang yang demikian falahu ajruhu 'inda rabbih wa la hauf 'alaihim wa la Tidak ada Rasa takut dan rasa sedih bagi mereka ya, Ini tidak perlu kalian cemaskan Tidak perlu kalian khawatirkan mereka Ya, Dalam dunianya Terlebih-lebih dalam akhiratnya Ya, Ketika dia meninggal dunia Benar-benar dia berislam Dengan definisi yang telah saya sebutkan Yang telah kita bacakan tadi Maka jaminan dari Allah Tidak perlu kalian takut dan sedihkan Tentang keadaannya Ya, disebutkan oleh para mufassirin sebagian ahli tafsir ya bahwa la khaufun 'alaihim wa yahzanun di sini ya tidak perlu kalian takutkan ya tentang keadaan mereka di alam kuburnya ya bagaimana keadaannya apakah dia disiksa atau mendapatkan nikmat ya maka tidak perlu kalian khawatir cemas. Tentu mereka dalam keadaan kenikmatan. Ya, dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, yang mereka yang perlu dicemaskan adalah kita yang masih hidup. Ya, yang masih hidup, yang menyusul mereka. Barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang aslama wajhahu lillah wa muhsin la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ya. orang-orang yang berislam maka tidak perlu ditakutkan dan tidak perlu disedihkan barakallahu demikian pula dalil dari hadis nabi kita sallallahu yang diriwayatkan oleh imam muslim ya dalam salah satu riwayat dalam riwayat yang lain dari hadis Jibril dalam Bukhari Muslim. Ya di sini beliau menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar. Adapun hadis Jibril dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala Maka Nabi sallallahu alaihi bersabda, "Al Islam antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salatu wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila." Islam itu engkau bersyahada la ilaha illallah Wa anna muhammadan rasulullah Kemudian yang kedua Engkau menegakkan salat, Yang ketiga menunaikan zakat Yang keempat berpuasa Di bulan ramadhan Yang kelima berhaji jika engkau mampu Menegakkannya Melakukan perjalanan padanya nah, <tuh> Saya telah Menyinggung pada Majelis yang pertama terkait dengan syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bahwa itu merupakan asas dari segala asas dalam Islam. Nah Di sini Rasul menyebutkan lima asas Islam. Ya, kalau dalam hadis dari awal hadis ini Nabi SAW Meng mengumpamakan dengan bangunan. Bunyal Islam adalah komsin. Bunyal Islam ala komsin. Ya, Dibangun Islam di atas lima asas. Berarti Rasulullah memisalkan Islam seperti sebuah bangunan. Kalau dalam ayat Al Quran, saya telah membacakan ayatnya, Firman Allah Taala alam taraw, kayfa darab Allahu, kalimatan tajibah. Allah menyebutnya dengan kalimatan tajibah. Kalimat yang baik. Permisalannya ka syajaratin thayyibah seperti pohon yang baik asluha tsabitun wa faruha sama' akarnya menancap ke bumi dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit itu permisalan syahada la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah maka para ulama menyebutkan bahawa lima asas ini yang asas pertama syahadatain la ilaha illallah ini yang Melandasi empat asas yang lain Ya Jadi ibaratnya sebuah bangunan Cakar ayamnya ya. Cakar ayamnya Itulah syahadatain Pondasinya ya. Kemudian Sholat adalah tiangnya Ya Kemudian jihad adalah atapnya Ya Kenapa? Karena atap itu yang paling puncak dari bangunan Yang paling tinggi ya sehingga amalan jihad itu amalan yang paling tinggi dia yang paling karena berat ya membutuhkan pengorbanan bukan harta ya saja namun membutuhkan pengorbanan jiwa sekalipun sehingga dia Rasul dalam hadis Muad bin Jabal memisalkannya dengan e, abar atapnya jihad itu adalah atapnya enggak barakallahu fikum sehingga begitu sempurna perumpamaan ya tentang asas-asas Islam ini di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam barakallahu fikum menunjukkan pada kita ketika Allah membuat permisalan syahadatain ini seperti pohon akarnya yang menancap ke bumi dan dalam hadis seperti pondasinya Ya, subuh bangunan menunjukkan pada kita bahwa syahadatain ini adalah asasnya segala asas. Ya. Fondasinya segala fondasi. Yang wajib bagi seluruh kaum muslimin memahaminya dengan baik ya dan mengaplikasikannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jika kita mau selamat bangunannya mau kokoh ya, pohonnya menancap ke bumi, kokoh dan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke langit sehingga indah dipandang oleh orang-orang yang memandangnya Barakallahu Fikm ya, maka wajib kita memahami dengan baik akan kalimat syahadatain, la ilaha illallah wa anna muhammadan Rasulullah Barakallahu Fikm, dan inilah yang didakwakan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari awal diutusnya beliau sampai beliau meninggal dunia 10 tahun di 13 tahun kurang lebih di Makkah al-Mukarramah dan 10 tahun di Madinah sehingga beliau berdakwah 23 tahun kurang lebih semua berporos pada dakwah kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Barakallafikum, 13 tahun di Mekah kurang lebih Belum ada perintah syariat yang lainnya Belum ada perintah solat, zakat, puasa haji Tetapi beliau berdakwah dengan kalimat La ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah Itu yang pertama, belum ada perintah solat Kurang lebih 10 tahun Ya, 3 tahun sebelum hijrah, turun perintah solat di Mekah Ya dan sempurna di Madinah setelah hijrah. Barakallahu fiikum. Maka semua itu menunjukkan pada kita bahwa asas segala asas yang wajib dikokohkan oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat yaitu dua kalimat syahadat. Nah, saya ingin mendekatkan pemahaman kita. Barakallahu fiikum. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan orang-orang kafirin Musyrikin di zaman Terdahulu, di zaman Rasulullah Kulu la ilaha illallah Ya Allah perintahkan Nabi kita untuk mengucapkan Kepada musyrikin di zaman beliau Wahai musyrikin Ucapkan la ilaha illallah Ya Apa Tanggapan dari kaum musyrikin Fastaqbaru mereka tidak mau bersombong untuk mengucapkan saja tidak mau ya abau wastakbaru enggan dan sombong kita perhatikan barakallahu fikum mengapa musyrikin hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak mau dan berlaku sombong padahal apa salahnya kalau dia mengucapkan kalimat itu walaupun dia tidak amalkan nah Maka jawabannya kata para ulama kita dalam menjelaskan ayat tersebut, kaum musyrikin terdahulu mereka sangat faham makna kalimat La ilaha illallah itu. Dan mereka tahu konsekuensi yang harus diwujudkan ketika mereka telah mengucapkan La ilaha illallah. Ya, Itu Pernyataan para ulama Kenapa Mereka tidak mau mengucapkannya Karena mereka tahu Kandungan kalimat La ilaha illallah itu dan konsekuensi yang harus Diwujudkan Apa itu? Mereka harus Meninggalkan Cara peribadatan Yang mereka lakukan Cara ibadahnya musyrikin terdahulu Banyak Ya di antaranya dalam Al-Qur'an menyembah apa? Lata, Uzza, Manat, ya. Bentuk-bentuk sesembahan. Patung-patung yang dibuat lalu diberi nama. Yang penggambarannya itu adalah orang soleh tokoh-tokoh mereka. Ya. Mereka beribadah kepada Allah melalui patung-patung itu yang dianggap sebagai orang yang berjasa. Ya. Berjasa sehingga dalam mendekatkan diri kepada Allah itu harus melalui perantara-perantara Yang mereka yakini tadi ya Dari lata ta'uzza manat Barakallahu fikum Nah dan peribadatan ini Ternyata Sudah ada di zaman Rasul yang paling pertama Yaitu Nabi Nuh alaihissalam Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam Yang Allah ta'ala Kekalkan ya Di dalam Al-Quranul Karim lah tadarunna Wadhan, Walasuan, Walayagutha, Wayauka, Wanasra. Lima orang soleh di zaman Nabi Nuh sebelum diutus Nabi Nuh ada lima orang soleh ini Wadhan, Suan, Yagutha, Yauka dan Nasr. Ya. Ketika mereka meninggal dunia dibuatkan patung-patungnya, gambar-gambarnya. Ya, kalau kita kayak foto atau lukisan. Untuk kemudian Diletakkan di majelis-majelis di, di, di di Seperti ini Pertemuan-pertemuan formal Diletakkan lima foto orang solehin Nah ini belum diutus Nabi, Nabi Rasul yang pertama Nuh alaih salam Belum Ternyata awalnya untuk mengenang jasa-jasa Mereka Meninggal generasi pertama Datang generasi kedua Ya, Walhasil sampai generasi Berubah bukan saja sekedar mengenang jasa tapi beribadah kepada Allah wajib dan harus melalui patung-patungnya lima orang solehin terjadilah kesyirikan kesyirikan yang paling pertama terjadi adalah kesyirikan ini di zaman sebelum ditusnya Nabi Nuh alaihissalam jadi perlu kita tahu bahwa dari Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam tidak ada kesyirikan belum ada kesyirikan, ada dosa-dosa biasa Bukan kesyirikan Syirikan pertama terjadi Sebelum diutus Nabi Nuh Rasul yang paling pertama Yaitu kesyirikan terhadap 5 orang soleh ini Nah, disembah Diibadahi Walaupun kepada Allah Tapi melalui perantara orang-orang soleh ini Kita bisa buka Al-Quran Dan tafsirnya ya. Di berbagai tafsir Imam Ibn Kathir Atau tafsir At-Tabari Rahimahullah atau tafsir yang lainnya Barakallahu Fikhum. Ya. Semua menjelaskan demikian. Ya. Nah. Walhasil. Diutuslah Nabi Nuh AS. Sebab diutusnya beliau adalah. Untuk berdakwah Terhadap kaum yang beribadah melalui lima orang soleh ini tadi. Diutus Nabi Nuh. Ya, Bahwa cara itu bertentangan dengan kalimat La Ilaha Illallah bertentangan dengan kalimat La Ilaha Illallah jangan beribadah langsung kepada Allah isti'slam lahu biktahid berserah diri kepada Allah langsung dalam bertohid tidak melalui perantara apapun bentuknya itu namanya tohid itu namanya Islam ya maka Sampai kemudian Nabi Nuh alaihi yang mengikuti beliau di akhir kehidupan beliau cuman kurang lebih 80. Bahkan anak beliau sendiri, istri beliau sendiri tidak mengikuti dakwah beliau. yakni dalam kekufuran wal Dalam kekufuran dan kesyirikan. Sampai sebelum diutusnya nabi kita Muhammad ibni Abdullah alaihi salat Dijelaskan oleh para ulama kita Dalam tafsir mereka Bahwa Patung-patung itu Allah takdirkan Dia Bertahan lama Ya Sampai Terdampar di pesisir pantai jedah Ya Patung lima orang patung, eh, li, patung lima orang soleh tadi ditemukan oleh lelaki yang bernama Amr bin Luhay. Ya. Amr bin Luhay ini mengambil patung-patung itu dihidupkan kembali. Di Jaziratul Arab. Ya. Hidup. Lalu dia panggil kaum-kaumnya untuk beribadah melalui patung-patung itu kembali. Sebagaimana terjadi di zaman Nabi Nuh? Bayangkan. Ya. Jadi di zaman Nabi nuh sampai di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu, maka sebab diutusnya Nabi kita sallallahu sama dengan sebab diutusnya Rasul yang paling pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Begitu pula Nabi kita Rasul yang terakhir diutus oleh Allah subhanahuwataala sama untuk apa berdakwah kepada kaum yang beribadah melalui Patung-patung lima orang soleh tadi, kemudian berkembang bentuk-bentuk kesyirikan yang lainnya kepada pohon-pohon, bebatuan, bahkan kepada bintang-bintang di langit, bulan, matahari, semua ada kesyirikan terjadi. Di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala: L atas jurulisham si walailkomat wasjudulillahi ladi khalaqhunna inkuntum yahu tabudun. Jangan kalian beribadah pada matahari, bulan, ya. Tapi beribadahlah kepada Allah yang menciptakan semua itu, ya. Jika memang kalian mengaku murni beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kata Syekh Saleh Fauzan, hafidhohullahu Taala, itu menunjukkan ada orang-orang yang beribadah di zaman tersebut, ya, di zaman Rasulullah SAW. Yang beribadah melalui matahari atau bulan dan yang lainnya, ya melalui pohon dan seterusnya. Barakalai fikum. Walhasil mereka kaum musyrikin di zaman Rasulullah tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, karena mereka paham konsekuensinya harus meninggalkan cara-cara peribadatan mereka. Nah, ya sampai-sampai Abu Talib paman Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah ya yang dia pun paling menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak mampu mengislamkan beliau dalam keadaan Abu Talib adalah orang yang paling menyayangi Rasulullah bahkan melindungi Rasulullah dalam dakwanya dari gembong-gembong musyrikin ya sehingga Rasulullah selamat Ya dari kematian, karena adanya paman beliau Abu Talib yang disegani oleh gembong-gembong musyrikin sehingga Rasulullah terlindungi. Ketika di akhir hidupnya Rasulullah memerintahkan dia untuk mengucapkan Yaami kulul kulu la ilaha illallah kul la ilaha illallah Wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya maka gembong-gembong musyrikin di sekitarnya mempengaruhi Abu Talib. Jangan kau mengucapkan. Apakah engkau lupa dengan ibadah-ibadah nenek moyang kita? Jangan. Maka dia terhalang untuk mengucapkan la ilahaillahillah. Sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Itu paman Rasulullah Abu Talib. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan di dalam Al Quran pula. Ya. Kata Allah Taala inna kalat tahdiman ahbata, walaikin naulah yahdimayyasha. Sesungguhnya wahai engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah. Kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Siapa yang dimaksud? Adalah Abu Thalib, pamannya Rasulullah Sallallahu Sallam. Ya, beliau dicintai oleh Rasulullah. Namun Rasulullah tidak bisa memberi hidayah untuk mengucapkan La ilaha illallah sehingga dia selamat dari kekalnya api neraka. Nah, barakalawwikum. Demikian. Ya, kaum musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Sallam mereka bak paham betul konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Naam, sehingga benar-benar wajib untuk kita memahami kalimat tersebut. Naam. Dan kalimat dua kalimat ini dijelaskan pula oleh para ulama kita adalah merupakan syarat Diterimanya seluruh Ibadah kita Apa saja bentuk ibadah kita Tidak akan diterima oleh Allah Kecuali memenuhi dua syarat Yang terkandung dari dua kalimat ini Yang pertama kalimat La ilaha illallah yaitu benar-benar ikhlas Murni Ibadah itu ditujukan kepada Allah Tidak kepada selain Allah Tidak pula ada kandungan ria ya. Syirik yang sangat samar tersembunyi bahkan lebih samar daripada langkah semut yang hitam di atas batu hitam di kegelapan malam dalam hadis ya Abu Bakar radhiyallahu taalaan Rasulullah saw menggambarkan salah satu bentuk syirik yaitu riyad yang merusak syarat diterimanya ibadah yang pertama yang merupakan kandungan dari la ilaha illallah yaitu ada riyad yaitu beramal ingin dilihat orang ingin didengarkan ingin dipuji ingin dia menonjol berbangga dengan amalan tersebut maka semua itu dilarang oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung kepada Allah Allahumma innana Allahumma inni a'udzu minar ria' wal hujub was sum'ah. Naam, bahkan dalam sujud kita perbanyak doa yang seperti ya Allah aku berlindung kepadamu dari penyakit ria', sum'ah dan ujub. Tiga penyakit ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk Syirkun kafi yaitu kesyirikan yang samar yang tersembunyi barakalafikum maka kita berlindung kepada Allah darinya ini syarat diterimanya ibadah seluruh amalan soleh amalan ibadah apa saja harus memenuhi syarat la ilaha illallah yaitu murni ikhlas bersih jernih hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak selainnya yang kedua memenuhi syarat laa wa anna Muhammadan Rasulullah bahwa amalan soleh amalan ibadah yang kita lakukan itu benar-benar mengikuti petunjuk nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak boleh kita menyelisihhi nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini sangat banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang beribadah namun dia tidak mengikuti petunjuk Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Walhasil barakallahu hikm Sebagai bentuk pendekatan pemahaman Kepada kita semua Dari syarat yang kedua ini Dalam sebuah hadis Yang ma'ruf Ya Seorang uh, Yang Hendak berkurban Namun Kurban adalah ibadah Salah satu bentuk ibadah namun dia berkurban dia mau berkurban sebelum menegakkan sholat id, idul adha. enam apakah kurbannya diterima maka jawabannya tidak diterima ibadah itu tidak diterima mengapa karena dia menyelisihi tuntunan yang dituntunkan oleh nabi kita saw. ya yaitu nabi saw melakukan penyembelian hewan kurban setelah menegakkan sholat Idul Adha Bukan sebelum Idul Adha Maka siapa yang menegakkannya Sebelum dia Menegakkan solat Idul Adha Maka Nabi Alaihi Wasallam Menyatakan kurban itu Tidak bernilai sebagai kurban ya? Barakallahu fikum Maka bagi yang Ingin berkurban ya, Tegakkanlah Dengan ibadah yang mulia ini Di atas dua syarat tadi Wallahu ta'ala a'lamu besawab. Kita lanjutkan insya'allahu ta'ala pada pertanyaan yang selanjutnya. Yaitu tentang iman. Jadi tentang Islam kita sudah bacakan tadi. Pertanyaan yang kedua. Makna al-iman. Apa itu makna iman? Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Barakalawakikum. Billahi taufiq. Subhanakallahumma bihamdik bihamdika ila anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh